Doncs nosaltres que continuem aquest 107 esports i a continuació el que farem serà anar a parlar amb quatre companys, quatre convidats que tenim avui aquí els quals anem a saludar a continuació són Marc Mínguez, eh, molt bon vespre Marc bon vespre. En Marc Ricard eh, Marc, molt bon vespre també Bona nit. en Sergi Berta Sergi, Bones. i eh, l'Albert Juscafré Albert, molt bon, bon vespre Ells eh, doncs són els responsables d'una pàgina web diríem de referència en el món del futbol comarcal, eh, i es tracta de futbolempordà.cat, una web que neixia a principis de la temporada 2009-2010 i no sé, aviam, uh, qui vol començar? Um, com com naixia aquesta, aquesta web, uh, Marc? Uh, ja començo jo mateix. Doncs uh, vam començar, com bé dit, al principi de la temporada del 2009-2010, fa, ara fa un any i mig, i bueno, no, en aquells moments no, no hi havia cap web de que donés la informació dels de resultats regionals a, a la comarca, i vam pensar que podíem fer nosaltres ens vam engrescar i en dues setmanes ens vam posar va ser de dir, va fem-ho eh, que la pàgina estàs van passar dues setmanes i, i ja vam començar a trucar els clubs a dir que teníem la web muntada i que els aniríem trucant per, per, per, per demanar els resultats cada cap de setmana uh, Recordem que a uh, finals de la temporada 2009 uh, es va deixar de fer el marcador, que en aquells moments era el que era diguéssim, no exactament el mateix que feu vosaltres, però sí un lloc on consultar resultats i després de 50 anys doncs es va acabar, no? Eh, potser això us va engrescar encara més? Bé, s'ha de dir que el fet de que el marcador deixés de publicar els resultats a la seva web, va, ens va fer obrir els ulls i va ser una oportunitat que vam veure amb bons ulls dins aquest mercat i és així efectivament com un dia, Marc Ricard, com ha comentat, ens va trucar i ens va comentar doncs, tot això, que podíem agafar aquest lloc i que seria una bona oportunitat per nosaltres i per a tota aquella gent que del futbol regional de la comarca. L'acceptació, quin ha estat? Quina va ser des d'un principi? En un principi, l'acceptació va ser bastant bona, tot i que els primers dies, els primers caps de setmana, les visites eren entre unes 300 i 500 visites, i al cap d'un any eh, hem vist que les visites han augmentat moltíssim han superat les expectatives i han arribat fins a les gairebé 1.700 visites uh -huh. al cap de setmana eh, explicau nos una mica doncs, eh, com teniu distribuïda la plana per a aquella gent doncs, que, no, que no està habituada a entrar-hi eh, com, com ho teniu tot plegat? Bé, la nostra idea era fer una plana com més senzilla millor quan vam començar només posàvem eh, just els resultats del cap de setmana de, cada equip, de tots els equips, de les diferents categories que tenim a més a més, eh, doncs, sí que ens havíem plantejat l'objectiu d'ampliar doncs, notícies, amb entrevistes, teníem moltes ganes de fer més coses eh, diferents del de que hi havia fins a aquell moment i bueno, ens vam buscar aquesta, la, la, una mica la, la forma que té ara la web. No? És a dir, tenim el, el menú superior, vam, vam posar ja les seccions principals, eh, que serien bàsicament el, ara, ara mateix hi ha el fòrum, les notícies... Eh, a les entrevistes i els resultats bàsicament, així a grans trets i després ja tenim, vam, vam buscar que en el menú de la banda esquerra hi hagués les diferents categories doncs perquè així ja a simple vista amb, amb, amb un clic ja tinguéssim cadascú qui vulgués consultar la, la categoria que fos, doncs amb un simple clic ja vegués resultats del, del cap de setmana i, i la classificació que bueno sub, creiem que és el, que, el, el més important de cada categoria mhm mm Uh, com, com, com ho feu? Com, com us distribueu la feina? doncs intentem repartir-nos entre els quatre lo que tothom tingui per exemple la, les trucades doncs, en repartiment entre el dissabte i el diumenge fem dos el dissabte i dos el diumenge i cadascú uns truca a l'equip que li toca i llavors durant la setmana doncs, també ens distribuïm les feines. Per exemple, doncs en Sergi, en Minguez i Joan Marc, fem, fem les notícies, mentre que l'Albert s'encarrega doncs, de publicar les sancions i de publicar les notícies a les xarxes socials. I, bueno, entre tots, intentem anar-ho fent tot i distribuir-nos-ho equitativament. Uh -huh. Suposo que el fet de, fin, des d'ara fa un any i mig fins avui en dia, que heu arribat ja, m'heu comentat, a les 25.000 visites semanals, no? Sí, mensuals, mensuals. Mensuals, perdó, les 25.000 visites mensuals, les suposo... Les semanals estan aviat. Estan... <laughs> bueno, esperem que, esperem que arribin aviat, no? Sí, ho uh... de mesos. <laughs> doncs suposo que deu, deu ser una satisfacció personal, no?, per tots quatre, això, el fet que el, cada cop eh, més gent eh, faci servir aquesta eina, doncs, eh, per, per, per consultar els resultats. Sí, de fet, clar, hem vist al llarg d'aquest any i pico que ja tenim la pàgina engegada que hem, les visites han evolucionat, han evolucionat constantment i clar, vulgui o no, doncs, veure el cap de setmana un diumenge que t'has superat amb el diumenge passat doncs, és una satisfacció bastant bona. Uh -huh. Parlem una mica de patrocinadors, eh, cos de la web, aviam, eh, com ha estat plegat? Eh, heu trobat suports eh, de cares a administracions, jo no sé, Diputació, Ajuntament de Roses, Ajuntament de Figueres... Eh, com, com ho teniu tot plegat? Bueno, vam començar pagar nos nosaltres, la idea era pagar-nos-ho nosaltres, vam dir, bueno, eh, si ens costa 50 cada un, 50 cada un, si són 100, el que sigui, teníem la idea de fer-ho i ens hi vam posar, no vam pensar gaire en això. Eh, el primer que es va oferir s'ha dir que va ser l'Argon, eh, a més a més va ser sense buscar-lo, perquè va ser ell que es va posar en contacte amb nosaltres, és una cosa que li agrairem sempre. Uh, i a partir de que l'Argon s'oferís vam dir, home, doncs si i, i a més a més que les visites anaven augmentant per suposat, vam dir, home, doncs si, si podem aprofitar aquest, aquest, aquest tiró una mica per buscar altra gent que, que s'animi i que, que vulgui participar amb, amb nosaltres en, en aquesta web doncs millor vam començar a buscar i una mica primer gent que coneixíem mm. i, i després gent que trobàvem perquè al principi no va ser fàcil doncs hem, hem anat aconseguint els, els patrocinadors que tenim actualment de cares a administracions i àmbit més públic, bueno, la resposta l'any passat, no sé com estava l'economia, però no sé si aquest any pot ser pitjor que l'any passat la resposta, perquè vam anar al Consell Comarcal de Figueres eh, i bueno, sí, però bueno, ens ho van deixar així una mica penjat i el temps ha anat passant i tampoc... Hem vist massa predisposició i una cosa semblant ha passat amb, amb algun ajuntament que ja ens han dit que sí, que, que estarien interessats, que s'havia de parlar, però a l'hora de la veritat és encara una mica... No sé si decepcionat seria la paraula correcta. Uh -huh. uh, pel que fa a la resposta dels clubs uh, quin ha estat? Uh, la col·laboració, la predisposició és bona uh, com, quan truqueu uh, suposo que uh, un, de seguida us en el resultat uh, no sé si heu tingut alguna anècdota en aquest sentit expliqueu-nos una mica uh, bé, uh, problemes amb els altres clubs no n'hem tingut cap uh, l'únic que l'any passat com a anècdota va haver un equip que la darrera jornada ens van dir que havien guanyat eh, el seu darrer partit contra el, el primer classificat i es vam adonar que havia passat tot el contrari, que havien perdut 9 a 1 i aquesta és una de les anècdotes més, més divertides que podem explicar. Mm -hmm. eh, pel que fa a la relació amb tots els clubs és molt bona, el que passa que a eh, nosaltres el que ens agradaria és rebre més cròniques dels clubs sempre que ells estiguin disposats nosaltres estarem molt agraïts a publicar-les a, a la nostra pàgina web per tenir més contingut per tot el nostre públic uh, uh, Per altra banda uh, aquesta temporada heu ampliat una mica el contingut de la web, no? Esteu fent una quiniela... Com, com, com se us oculteix, la idea? I pel que, que podem seguir teniu bastant, bastant de seguiment, no?, amb aquesta quiniela. Expliqueu-nos una mica com se us oculteix tot plegat. Sí, com deien Sergi, al principi la web havia de... Ser de oferíem bé el, el bàsic en els resultats de, de la jornada i després, a poc a poc, ja hem anat incorporant coses que nosaltres ens semblen una mica més divertides com l'última ha sigut això de, de la Quiniela que a més a més ha tingut molta acceptació perquè tenim més de 150 usuaris registrats que, dels quals n'hi ha quasi 100 que cada setmana entren a fer la Quiniela i mirar els punts que han fet i quina, com va anar la classificació de, bueno, global de, de la temporada perquè a més a més després a final de temporada repartim uns premis i, i la idea és anar incorporant noves noves seccions noves coses a la web que, que ens semblen que poden ser divertides per la gent, que poden agradar i, i si teniu alguna idea bona i ens la voleu enviar també, estarà, també serà ben rebut Uh, pel que comentaves tu uh, incorporar doncs, noves seccions noves coses uh, què heu pensat? Uh, què teniu pensat de cara a la temporada vinent? no sé si ens podeu avançar alguna cosa o, heu, o és bueno, molt aviat tenim algunes coses pensades però n'hi ha alguna que serà sorpresa perquè si no ja no entrarien però en tenim algunes que seran divertides però n'hi ha, ha alguna que es pot avançar per exemple intentarem si, si és possible la, fer una secció de golejadors i, i porters, Zamores, Pichichi i Zamores tot i que bueno, això ja fa una mica temps que ho intentem i ens és difícil pel tema de trobar la informació i és que ho vam intentar i a vegades els clubs com que és difícil controlar qui ha marcat, a vegades es compren cap a casa i poder, hi ha algun que ha fet dos gols i diuen que n'ha fet tres mm. i això ens impedeix una mica aquesta secció però n'hi ha alguna més que ja veureu que, que pot ser ben parida Uh, parlava amb Marc abans de, del, dels regals, dels premis que hi ha a final de temporada uh, el més destacat potser és una camiseta d'Alan Baró no? sí, efectivament uh, per coneixències pròpies doncs, l'Alan, uh, tenint una conversa ens va facilitar la, la seva camiseta amb la qual va debutar amb l'Ossasuna a primera divisió i tot parlant i vam proposar la idea i ell encantadament, el qual volem agrair des d'aquí doncs ens la va facilitar i és, serà el regal de, de la, la, la quinia la balla uh -huh. uh, pel que fa uh, vosaltres uh, tornem una mica al principi uh, quan va començar tot plegat uh, vosaltres esteu estudiant uh, el fet de d'estar estudiant, no sé si té alguna... o si els estudis que feu té alguna relació amb el fet de la web o... expliqueu-nos una mica Quins avantatges us aporta la web amb els vostres estudis, per dir alguna cosa uh, Personalment, uh, l'any passat uh, a mi no, o sigui, els altres companys potser els afectava una mica més perquè estaven estudiant i jo aquest any he començat a estudiar periodisme i d'aquesta manera és una bona manera de, de començar a fer els primers passos, mitjançant cròniques, entrevistes, també el tema de resultats, de trucar grups, i per exemple, ara, estan aquí a la ràdio, per exemple, veure com funciona tot, doncs també em mm -hmm. pot servir de, de molta ajuda. Mm -hmm. Doncs... Uh... Uh, no sé si voleu afegir alguna coseta més uh, els micròfons del 107 Esports de Ràdio Vila Sacra estan oberts per vosaltres, uh, companys uh, vosaltres mateixos, jo per la meva part només felicitar-vos encoratjar-vos a continuar treballant pel futbol regional, pel futbol de casa nostra i no sé, vosaltres mateixos Sí, home, jo parlaré, si se'm permet en nom de tot, de, dels quatre i simplement per, per agrair la col·laboració doncs des dels patrocinadors a la gent que ens atén els caps de setmana la gent que ens passa cròniques a tothom, a la gent que hem entrevistat que ens han atès molt bé, ens han contestat les entrevistes sempre molt de pressa i a més a més molt ben contestades i bueno, simplement dir doncs, que, que Futbol Empordà és, és només una plataforma que nosaltres hem posat a disposició de, de la gent de, de la comarca perquè puguin Gaudir d'aquest esport i, i que realment doncs, sense la seva col·laboració seria molt difícil tirar-la endavant, I, i, i això ho dic jo, però um, suposo que la resta de companys uh, pensaran el mateix. Sí, sí, totalment d'acord. Mm -hmm. doncs eh, l'ho he dit eh, companys, eh, de veritat eh, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí seguirem en contacte qualsevol doncs, eh, notícia que tingueu doncs, ens la podeu fer evident nosaltres eh, des d'aquí doncs, eh, ho farem doncs, eh, ho traurem a la llum i en la, ho, ens en farem ressò gràcies, gràcies gràcies